Телесик Жили собі дід та баба Вже й старі стали А дітей нема Журиться дід та баба Хто нашої смерті догляне Що в нас дітей нема От баба і просить діда Поїдь діду в ліс вирубай мені деревинку Та й зробимо колесочку. То я положу деревинку колесочку Та й буду колихати От буде мені Хоч запавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухався він, поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку. Положила баба ту деревинку в колисочку, Колишей пісню співає. Люлі Люлі телесику, тварила кулешику і з ніжками, з ручками. Буду тебе годувати Колихала-колихала, аж поки полягали вони увечері спати Встають уранці, аж тієї деревинки Та став синок маленький Вони так зраділи, що й не сказати Та й назвали того синка телесиком Росте той синок та й росте І такий став гарний, що баба з дідом не навтішаються з нього От як підріс він, той каже Зробіть мені, тату, золотий човник і срібнеє веселечко. Буду я рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібнеє веселечко. Спустили на річку, він і поїхав. Їздить Телесик по річці, ловить рибку та й годує діда й бабу. Наловить та віддасть. І знову поїде, а мати йому їсти носить та й каже. Хідиш, синку, як я кликатиму, то пливи до Беріжка, а як хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега, та й кличе. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до Беріжка, дам я тобі їсти й пити. Телесик почув. Ближче, ближче, човнику, до Беріжка, там моя матінка снідати принесла. Пливе, пристав до Бережка, наївся, напився, Віддіпхав золотий човник срібним рідним веселцем І поплив далі риб ловити А змія підслухала, як мати кликав телесика Прийшла до берега та й давай гукати товстим голосом Телесико, телесико, приплинь, приплинь до бережка Дам я тобі їсти пити А він чує То не моєї матінки голос Пливи-пливи, човнику, далі! Пливи-пливи, човнику, далі! Махнув весельцем, човник і поплив. А змія стояла-стояла та й пішла від берега геть. От мати й Телесикова наварила йому обідати, принесла до бережка та й кличе. Телесику-телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти, пити. Він почув. Ближче-ближче, човнику, до бережка. Це ж моя матінка прийшла, обідати мені принесла. Приплив до берега, наївся, напився, віддав матері рибку, що не ловив, відіткнув човника і поплив знову. А злія приходить до берега і знову товстим голосом. Телесику, весику. приплинь, приплинь до бережка, там тобі їсти, пити. А він почув, що не мамин голос, та й махнув весельцем. Пливи, пливи, човнику, далі. Пливи, пливи, човнику, далі. Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю, ски мені такий тоненький голосок, яку телесиково нема. Коваль скував. Вона пішла до бережка і стала кликати. <гум> Приплинь, приплинь приплин до Бережка, Дам я тобі їсти, пити. А він думав, що то мати. Ближче, ближче, човнику, до бережка. Тож мені матінка їсти принесла. Та й приплив до бережка, а змія його мерщій ухопила з човна та й понесла до своєї хати. Приносить до хати і. Зміючку Оленку, відчини. Оленка й відчинила. Змія війшла в хату. Зміючку Оленко, натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося. Та спечи мені телесика, а я піду, гостей покличу, та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч так, що аж каміння розпадається. А тоді й каже. Сідай телесику на лопату. А він каже. А коли ж я не вмію? Як його сідати? Та вже сідай! Він і поклав на лопату руку Так? Та нібо! Сідай зовсім! А може отак? Отак може! Сідай увесь! Ну а як же? А може хіба отак? Та й поклав ногу Та нібо! Ні, не так. Ну так покажеш! Ну я ж не знаю я! Вона й почала показувати Та тільки сіла А він за лопату Та й укинув її у піч І за слінкою піч затулив а сам запнув хату, зліз на превисоченного явора та й сидить. От змія прилітає з гостями. Зміючко Оленко, відчини! Не чути. Зміючко Оленко, відчини! Не озивається. От вража Оленко, вже десь повідялась. От змія сама відчинила хату, повходили гості. Посідали за стіл, відслонила змія за слінку, Вийняла печену та їдять. Думали, що то Телесик. Попоїли добре, повиходили на двір та й качаються по траві. місця наївшись. А Телесик із Явора. «Покутіться, поваліться, оленчиного м'ясця наївшись!» Вони слухають, де це? Та знову! «Повалюся, у телесикового м'яса наївшись!» А він знову! «Покутіться, поваліться, оленчиного м'ясця наївшись!» Вони знову! Що? таке? «Давай шукати, давай дивитись!» Та й угледіли телесика на Яворі. Кинулись до Явора і почали його гризти. От уже перегризуть, коли летить табун гусей. Телесик їх просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята, а понесіть до батенька, а батенька їсти й пити, ще й хороше походити. А гуси кажуть. Нехай тебе середньо візьму. А змії гризуть, гризуть, аж летить знову табун гусей. Телесик і просить. Гуси, гуси, гуси. Візьміть мене на крилята, та понесіть до батенька, А в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. А ці йому й кажуть, займа, А яві аж тріщить, Відпочинуть змію та знову гризуть, Відпочинуть та й знову, Аж летить іще табор гусе, галесе, Та так їх просить. Гусе, гусе, гусе, гусе, мене на крилята, та Ще й хороше походити А ці кажуть ми Та й полетіли Сидить сердечний телесик От-от яві упаде От-от доведеться пропасти Коли це летить собі одне усеня Відбилось, на силу летить телесик до нього Усеня, усенятко, візьми мене на крилятку Та понеси до батенька А в батенька їсти й пити Ще хороше походити От воно Сідай Каже, та й ухопила його накрило, та втомилась, сердечне так низько несе, а змія за ним, чи не вхопить його, женеться, та таки не наздогнала. От гусаня принесло, та й посадовило телесика на припічку з надвору. А сама ходить по двору пасець, сидить телесик на припічку, та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків, виймає з печі, та й каже, це тобі, діду, пиріжок. А це мені пиріжок. А телесик зна двору. А мені? Вона знову має пиріжки та й каже: Оце тобі, дідусь, у пиріжок, а це мені. А телесик знов. Ну, а мені. Вони й почули. Що це? Чи ти чуєш, діду? Щось наче гукає. Та то, каже дід, мами так учувається. То знов баба. Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені. – А мені? – З прічилку каже Телесик. – Отже таки озивається. – Говорить баба та зирку вікно. Аж на прічилку Телесик. Вони тоді з хати і вхопили його, та внесли в хату, та такі раді. А гусенятко ходить по двору. Мати й побачила. – Он гусятко ходить. Піду впіймаю та заріжу. – А Телесик каже. – Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його. Коли б не воно, то я б у вас і не був. От вони нагодували його, напоїли, і підкрився, насипали пшона. Так воно і полетіло. От вам казочка, а мені бубликів в'язочка.